Annyira science fiction történt, hogy ezt mindenkinek látnia kell. A, alapvetően nagyon egyszerű. Erre az egyszerű alaprajzú nagyjából uh, ilyen, valamilyen raktár- vagy gyárépületbe zárnak be tíz embert. Azt mondják, hogy itt van a világ vége, és akkor csinálnak valamit. Uh, írtam egy ilyen kétmonatos szűzét. Mad Max világvége, atomháború. Uh, minden uh, olyan elemet próbáltak belerakni a készítők, amit úgy ismerünk már a science fiction-ből, ha ezekből bármelyiket láttátok, különösen a hat húros szamuráit, ami valószínűleg világ egyik legrosszabb science fiction filmje, viszont 100 forintért meg lehet venni bármelyik DVD turkában, akkor el tudjátok képzelni, mi történt. Az egyetlen egy különbség, hogy míg ezekben a művekben kapunk egy szép filmes látképet, szépen megcsinált történet, felépített karaktereket, addig itt a castingolóknak kész emberekből kellett dolgozniuk, és és működtethettek ezeket az emberek, működthettek egy olyan teret, ahol bizonyos erőforrások voltak ezeknek az arcoknak, és, és nagyon fröccsöntött, nagyon műanyag problémákat is próbálhattak generálni. Ez a, a leggyengébb az egész showban. Viszont a kaszling az iszonyatosan jól sikerült, az első sorozatot kell megnézni, ez 10 darab rész, részenként egy darab 7, tehát 70 napon keresztül próbálnak túlélni ezek az emberek. Iszonyatos tanúságai vannak a sónak, Gyönyörű, szép. Van egy IBM-es kutató, aki különböző szoftver tervezési projekteken dolgozott a cégnek. Igazi örültudós, szétháló fehér hajjal, elágazó, Wikipedia-szerű tudással. Ő aztán tényleg tudja, hogy hogyan kell vizet szűrni, vagy oxigéntisztítót építeni, vagy, vagy bármit, amihez áram kell. Vannak mérnök és építőmunkások, van repülőmérnök, van természetesen orvos. És beépítettek egy pár ember személyében olyan kategóriát és amit, amit Douglas Adams regényeiben már régen kilőttek volna az űrbe, vagy már készítenék elő egy jobb világot az emberek számára. Tehát a, a telefonfülke fényezők és a műkörmösök is ott vannak közöttük, de kis számban. Abban különbözik az első meg a második széria, hogy a, a másodikban sokkal több műkörmös van. Vagy, vagy ilyen jellegű karakter. Konkrétan beválogattak egy, egy modellt is, teljesen néztetlen miatt, tele van csinált... Problémákkal. Itt viszont viszonylag jól ütköznek, és egy olyan csapat, aki az ember hát vagy szívesen élne egy bunkerben egy darabig, amíg végignézi a karakterlapokat, hogy mégis kimicsoda, vagy aztán kiderül, hogy, hogy még a tudósnak is vannak hülyeségei, vagy még a legbékésebbnek tűnő építőmérnök is azzal játszik, hogy ki készíti az összes többi, mert neki vannak ötletei, és, és ismeri a dolgnak az egy darab helyes módját. Egyébként szerintem mindenki ismer ilyen embert. Kezdjük azzal, a miért ne nézzük? Mert egy reality. Ez minden, ami ami szól a sorozatnak. Nem látszik az, hogy hol követi az embereket a kamera, vagy nem látszik az, hogy hogyan futnak a kameramanok nagy álványjal az emberek után, de azért érezni, hogy ez az egész egy csinált szituáció. Például vannak ilyen bejátszások, ő az a, a építő munkás, aki vagy beépített ember vagy nem, mert különböző dolgok vannak az interneten különböző elméletek. És vannak ezek, a belebeszélnek a kamerába, hogy kinek mennyire sértette meg a másik játékos az érzésvilágát, és és milyen módon rossz ez a világ vége azzal, hogy ez a csóka ott van. Ez szinte teljesen az egész történetet, de túl lehet élni. Aztán uh, vannak még túlélők, vannak még kereskedők, vannak még ilyen beépített támadások, amik, amik szintén nem úgy zállítani. Egy igazi támadásban, hogyha valaki fegyveres emberek jönnek, akkor ez a csapat ez elpusztul. Nincs az a író, nincs az a filmes, aki meg tudja menteni a, a, a civilizáció szélén ragadt kis... Uh, Kibúj technológiai kollektívának az életét, mert ezeket agyonlőnék. Egy pillanat alatt. A másik pedig, ami, ami hiteletlenné teszi, ez a jobb híján lelöptem a google egy bőségszarút. Egy olyan raktárházba tévednek be, ahol a biztonság kedvéért van egy inverter, van 20 autóaksi, van, vannak kibontatlan, teljesen jó power tool-ok. -ok. A környéken, hogy, -hogy nem az épületekén vannak sértetlen ellopható szolárpanelek. Tehát úgy úgy el vannak látva ezek az emberek, egy pillanatig sem nélkülöznek, vagy hát vannak problémák, például kell építeni zuhanyzót, jaj, te jó Isten, mi lesz, de minden adott. Úgy élik túl az első hetet, például, hogy nincsen rendes áram, vagy azon dolgoznak igazán hosszan, de azért, azért minden megvan, arról nem is beszélve hogy nagyjából 70 napra van kajájuk. Tehát így viszonylag. Hát pont így jött ki a lépés. A végén azért vannak olyan helyzetek, ahol lesznek patkányt, biztos, ami biztos, de egy teljesen fent szituációba bele. az, hogy hol hazudik neked a tévé, vagy, vagy, vagy hol, hol látsz egy bárított nagyon megfestett jellegű képet. Mint a szerú. És akkor miért nézzük? Egyrészt, hogy berakassam kit a képét, aki ebben a pillanatban éppen az elektromos zenét találja fel a Philips laboratóriumában. Azért nézzük, mert tele van tudósokkal, meg tele van műszaki emberekkel, meg tele van kreatív emberekkel. A legnagyobb erőssége az, hogy lehet arra számítani, egyrészt, hogy valami sípol a háttérben, lesz az jobb is. Szóval, hogy lehet arra számítani, hogy ilyen zseniális, ezt akár én is meg tudnám csinálni a telken, most, hogy láttam a műsorban jellegű innovációkat találkozom az ember. Megnézed otthon, megeszed közben a popcorn, és azt látod, hogy hmm, egy, egy ilyen fogázosító szúcs, ez egészen jó lenne, lehetne rajta sütni aztán majd a telken. Vagy hát egy. Tényleg egy fekete hordóból össze lehetne hozni azt a kerti zuhanyt, hogyha itt ezeknek a szegényeknek az atombomba ledobása után is sikerült valahogyan megcsinálni a dolgot. Van benne viszonylag sok praktikus tudás, de inkább az, hogy hogyan oldanak meg problémákat, meg hogyan működnek a fizika példák a tankönyvből, vagy hogyan működnek a Wikipart mellett ott, a dolgoknak a rupp goldberg implementációik. Nagy hirtelen így hármat hoztam. Mert ennyiből volt jó fotó. Az első az egy szolárpanel, ami az ugye a panelt magát azt lopták, azt el lehetett vinni, utána eltal is ez a, a bejájtott szituáció. De azért csak sikerült hozzáépíteni építeni olyan forgatórendszert, ami figyeli, hogy hol áll a nap, ami ráforgatja arra az ívre, és ami terméleg folyamatosan az áramot. Amit aztán persze a talált inverter, meg a talált a tehát egy felcukrozott világ végéről van szó, de de gyönyörű megoldás a maga módján. Vagy ott van a másik. A a gép, ami szintén a maga módján egy zseniális szóc. Vagy ö, ott van a harmadik, ami talán a... Igen, ez a fagázas ö, kájha, ami szintén jó, az az egyik olyan találmány a, a történet során, ami benne van, hogy rá fog robbanni az arcukra, és a következő rész arról szól, hogy ö, ilyen kormos szilánkokat vesznek ki az egyik emberből 24 órán keresztül. Ö, iszonyatosan... nem, nem robban fel semmi. Do dolgok mennek tönkre, szolárpaneleket vernek szét, de semmi nem sül fel, nagyon ügyesen van összevágva. Illetve nincsen benne az összes találmány, csak úgy lehet látni dolgoknak a sarkát. És itt és akkor honnan lesz a pálka, ezt mégiscsak meg kéne válaszolnom. Ha már itt van, akkor találsz. Vagy van a zsebedben, vagy azzal lett vége a világ végének, hogy nálad van a teljes dobozod. Annyit csalás, vagy annyit, annyit fertítettek a világvége felé a, a sónak a tervezői, hogy azt hiszem, hogy 24 óra, vagy 72 óra nem alvás, meg, meg szarkörülmények között lakás után túráztatták be arra, abba a szedben az embereket. De a feszültség az, az valamennyire látszik benne, meg a fedezzük fel, meg nem találjuk meg az egyik egyik helységet, ahol vannak különböző szerszámokon, majd leesünk a lábunkról. Ezek úgy működnek, hogy ezek megvannak. De alapvetően az a páka van, amit oda raktak neked a rendezők. Uh, és akkor ezzel nagyjából el is értünk oda, hogy mik a hiányosság és show Amellett, hogy azt szeretném legyen a tanulság, hogy nézzétek meg. Nézzétek meg legalább két részt, hogy, hogy, hogy, hogy valamit megtapasztaljunk a világ égéből, mert egy nagyon sci témának egy nagyon emberi feldolgozás az egész. Uh, olyan tanulságai vannak például, hogy ha nincsen közvetlen életveszély, és nem, nem dobták le tényleg az atombombát, akkor ezt a helyzetet valójában nem lehet eljátszani. Mert akkor az emberek nem törődnek azzal, hogy mi lesz a 70 napon túl, amikor kimegyünk a szedből, hanem megnézik azt, hogy hány darab konzerv van, meg fognak egy kecskét, meg ellopnak három zacskó narancsot, és nem játszanak egy fenntartó környezet felépítésére. Hoppá, elfogy. Van egy olyan része, ahol persze aztán patkányokat vadásznak, de nincsen súlya dolognak. Mert mindenki tudja, hogy nincsen világvége. A másik pedig, hogyha nincsen világvége, akkor... Nagyon hamar hajlamosak az emberek beleépíteni, vagy belefeledkezni abba, hogy ők hobby projekteket építsenek. Ez a másik iszonyat tanulság, hogy hiába van szükség egy elektromos rendszerre, vagy hiába kéne felderíteni, vagy hiába nincsen biztonság, és van 80 olyan rész, ahol be és lenyúlni a teljes raktárházat, szükség van egy zuhanyzóra. Vagy kéne felfújt lufikból és webkamerákból egy megfigyelő rendszer, ami ugyancsak a... A körbezárt nem léptek vissza, a körbezárt kertet látja, tehát semmi értelme nincsen, de valakinek ez a hobbi projektje. Ha jön a világvég, az iszonyatosan kemény munka lesz, hogy az ember ilyeneket ne építsen. Nézzétek meg, és akkor majd lesz egy tapasztalat, hogy mire nincsen szükség. Például telefonfülkefényezőkre, harcművészettanárokra, meg konfliktusokra valószínűleg. Köszönöm szépen.